del 22 de maig. Bon dia a tothom, sóc el J.M. Martín, voluntari de la ràdio, que faig el programa Qui és qui Sallentí dissabtes a les 10 del matí. Vaig proposar a l'Ajuntament pogué entrevistar els diferents candidats alcaldables que es presenten a les eleccions durant una hora. Aquestes entrevistes seran a meses els 15 dies abans de les eleccions, segons els acords que els diferents partits han arribat.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 L'idioma de l'entrevista depèn de l'entrevistat. Quin idioma vols fer servir avui, Mireia Cortés? Evidentment el català, el nostre. <ríe> Molt bé. Com saps, tindrem, tindrà quatre parts l'entrevista. Comencem amb la, amb la primera, que és la dedicada a la crisi. Qui creus que està més afectat per la crisi de Sallent i què penses que es pot fer des de l'Ajuntament? Quan parles de qui creus que està més afectat, no, no acabo d'entendre exactament la, la, la, la pregunta? La, la, crisi, eh, la crisi econòmica, la crisi sí. eh, mundial, que també afecta, doncs, que, que afecta a molts països, també afecta els espanyols, afecta els catalans i afecta els ciutadans de, uh -huh. als, de Sallent. No? I suposo que no a tots els afecta igual. Deu haver-hi persones de Sallent que estan més afectades que d'altres. Qui penses tu que són els més afectats? I si pots fer alguna des de l'Ajuntament o no? Home, evidentment les persones que estan més afectades són aquelles doncs, que actualment s'han trobat a l'atur, les persones que s'ha tancat la seva empresa i que si són parella doncs, tots dos poden estar a l'atur i no tenen feina, evidentment els que no arriben a final de mes són aquests els que estan més afectats, perquè tots fem números i procurem arribar-hi, encara que ens costi, però si no hi arribes l'afectació és molt important. I, per tant, en aquest són els que s'han d'ajudar, són aquelles persones a les quals nosaltres hem d'estar eh, al seu costat. I des de, de l'Ajuntament, què es pot fer en aquests casos? A veure, nosaltres, quan parlem de crisi, mmm, doncs, evidentment, l'Ajuntament també s'hi ha de posar. I l'Ajuntament s'hi ha de posar de tal manera, doncs, el primer de tot és estar al costat del ciutadà i atendre i escoltar quines són les seves peticions, perquè evidentment cada família i cada persona en particular tindrà les seves de peticions. També he de dir que l'Ajuntament no és eh, aquella administració que ho pot solucionar tot, perquè a vegades hm, sembla que hm, quan anem a l'Ajuntament hem de donar resposta i hem de donar solució a tot. L'ajuntament també està en crisi l'Ajuntament de Sallent està en crisi eh, per dos motius un que és el generat doncs per la crisi mundial la crisi que tenen totes les administracions i la crisi donc que es té que té el país el nostre país Catalunya i una altra crisi que és la crisi particular de l'Ajuntament de Sallent Sabem doncs que l'Ajuntament de Sallent actualment eh, econòmicament hi ha la caixa buida altra vegada eh, per tant el eh, que també no es podran demanar préstecs durant aquesta legislatura, que l'Ajuntament de Sallent està endeutat al màxim. Per tant, eh, en qüestió econòmica, ara l'Ajuntament de Sallent, degut eh, tot a tot aquest mandat i degut a la crisi econòmica mundial, està en una situació bastant alarmant. Llavors tu què creus? Que el pressupost de l'Ajuntament, el que l'Ajuntament gastarà eh, els pròxims anys, que al final és el que paguem tots els contribuyents, eh, hauria d'augmentar o hauria de disminuir en els pròxims quatre anys? A veure, l'Ajuntament de Sallent el que ha de fer primer de tot és estranyar el cinturó. I t'ho dic per experiència perquè ja m'hi vaig trobar en el mandat 2003-2007, que ens vam trobar amb una situació mmm, gairebé de les mateixes característiques que tenim que hi ha actualment, amb un ajuntament en el qual doncs també hi havia un endeutament per sobre del màxim, que no podíem demanar préstec, degut a això, i que a més a més no hi havia res estalviat. Per tant, ens trobàvem davant i ens vam enfrontar amb un ajuntament amb... Eh, econòmicament, doncs, vuit i ens en vam sortir i ens en vam sortir, doncs, fent eh, una política de constranyiment o sigui, els primers que ens vam apartar el cintura en vam ser nosaltres, per tant, què s'ha de fer? L'administració s'ha d'apretar al cintura el que no pot ser és que els, els diners dels ciutadans que són els que van a parar a les arques municipals es gastin com si res i que no els administrem bé i això és el que s'ha de fer aquest és lo primer que s'ha de fer administrar bé els recursos que té l'Ajuntament. Bueno, això ja donem per suposat administrar bé, però s'ha de reduir o augmentar el gasto de l'Ajuntament els pròxims 4 anys? Perquè clar, també hi ha més coses Depèn a fer. Depèn del que em diguis. Si en dius, si la despesa de l'Ajuntament s'ha de reduir, jo et diré que sí. L'Ajuntament ha de reduir despeses i tant. Correcte. Teniu idees al eh, vostre partit per ajudar a les empreses de Sallent pensant que així podran sortir millor de la crisi i donar més llocs de treball? A veure, evidentment, estem en un context de crisi, com hem dit abans, en el qual doncs, la crisi és per tothom, fins i tot per les empreses. En el mandat 2003-2007, aquí Sallent sí que es van eh, imposar moltes empreses en, el, en, el polígons, en els polígons, els diversos polígons industrials, i es va generar ocupació. Eh, totes estan patint el mateix... La crisi, la crisi econòmica que tan mal està fent doncs, en a tothom. Però també he de dir que les empreses a vegades quan venen a sol·licitar que es volen implantar en un poble, a vegades els carreguem o l'Ajuntament, les administracions els carreguen de paperassa, de burocràcia i, i potser el que, que s'ha de disminuir és la burocràcia davant d'una empresa que es vulgui eh, posar a sa llent mm -hmm. de nou. A les empreses que estiguin assallent, doncs el primer que s'ha de fer és parlar amb elles, veure quines necessitats tenen i per on nosaltres podem influir. Mm. Evidentment, també parlar amb elles doncs, perquè de posar-nos d'acord i conveniar que si s'ha d'agafar doncs, si mà d'obra, que aquesta mà d'obra pugui ser de Sallent. O sigui, intentar una bona connectivitat entre empresa i Ajuntament de Sallent. Això és el més important. I asseure'ns i parlar de quines són les seves problemàtiques i quin, eh, quina solució o què podem aportar l'Ajuntament per donar-los un cop de mà. Creus que els, els alcaldes i els regidors haurien de tenir una preparació especial amb economia per evitar els abusos, els endeutaments descontrolats i aquestes situacions? Jo crec que els abusos i els abusos descontrolats crec que no, no és falta de formació. Crec que els abusos... A veure, un ajuntament, jo sempre me l'he mirat doncs, com una economia familiar, a veure, per entendre'ns, amb no? en més gran, més dir, a més altra escala. A l'ajuntament s'hi ha d'aplicar molt sentit comú. Lo que tu no faries a casa teva no ho pots fer l'ajuntament. Per tant, si tu no arribes a final de mes a casa teva, a l'Ajuntament també has de mirar que a final de mes hi puguis arribar. Per tant, l'economia la, la, de l'Ajuntament l'has de, de fer un paral·lelisme amb una mateixa economia familiar. Si l'economia familiar no la portes bé, l'economia de l'Ajuntament no la portaràs bé. Per tant, formació, la formació sempre és bona, no amb economia, sinó amb tots els aspectes que et puguis imaginar. Ara, per gestionar bé un Ajuntament falta molt sentit comú aplicar molt sentit comú i, a més a més, ganes de fer les coses ben fetes i, sobretot, no derrotxar els calés. I, i sabem tots el que vol dir això. Tens pensat alguna proposta concreta per retallar el pressupost de l'Ajuntament? Perquè, clar, si volem gastar menys, hem de decidir deixar de fer alguna cosa. Bé, jo sempre dic... I és dic, difícil això. És molt difícil, però el primer que s'ha de fer i el primer que nosaltres tenim pensat de fer és tancar-nos i mirar com està la realitat actual econòmica a l'Ajuntament de Sallent. I llavors, a partir d'aquí, veurem per on es perden els diners i per on es poden, eh, es poden reduir despeses, perquè això és molt important. I, a més a més, a veure, per exemple, doncs una, una mesura que seria eh, molt fàcil és amb l'energia. Energia, per exemple, tant eh, amb els aires acondicionats com amb les calefaccions, eh, se'n van molts diners per aquí. I en aquí sí que s'hauria de posar mà per fer una reducció, tant a l'hivern com a l'estiu. Mm. Això seria un exemple petit i minç, mm. però que també també ajuda. Ara, sobretot, s'ha d'estudiar, s'han de tenir els papers damunt de la taula i s'ha de veure per on ha perdut els calés l'Ajuntament de Sallent. L'enllumenat dels carrers, potser evidentment que sí, a veure si ara m'estàs parlant de quines polítiques mm -hmm. aplicarem a tot el poble no, o sembles... polítiques de sostenibilitat doncs també mm -hmm. te les diré, a veure mm -hmm. nosaltres estem, i també ja ho vam fer, clar nosaltres anem amb un projecte que ja tenim començat, el 2003-2007 ja vam aplicar aquest tipus de política mm -hmm. Mm -hmm. i vam començar també estalviant amb l'enllumenat amb l'enllumenat públic mm -hmm. mm -hmm. totes ara mateix doncs no és que estigui molt de moda sinó que hi ha una necessitat de reduir-lo i és i, i el, el més propici semblen doncs, tots aquests aquesta, això que ha sortit ara, que són els LEDs uh -huh. i nosaltres estem molt a favor, uh -huh. tot el que sigui sostenibilitat evidentment que sí, i tot el que sigui reduir despesa a l'Ajuntament amb aigua, amb llum, amb calefacció, amb energia, uh -huh. tot això s'ha de reduir. Uh -huh. A Càritas ha augmentat uh -huh. molt el número de persones que estan rebent, rebent ajut. Uh -huh. uh, teniu pensat incrementar l'ajuda a Càritas? A veure, a Càritas uh... El que farem serà també... És que, és esclar, ara actualment no sabem l'Ajuntament, l'equip de govern, com està com està amb Càritas, quina destinació li ha donat durant aquests quatre anys a Càritas. Amb Càritas farem exactament el mateix que amb tothom. Segons les necessitats que tingui, l'Ajuntament actuarà, evidentment. Ja hi hem treballat amb Càritas mm. i, i els hi hem donat suport i també els felicito per la gran obra i la gran labor que estan portant a, car, a, a cap aquí a Sallent però com que augmenta el número de sí. persones que necessiten ajut, necessiten sí. més ajut. Doncs si clar, necessiten més no? ajut, no tocarà mm. cap, cap més remei que donar-los ajut, evidentment que sí. Allà. Hem d'anar per aquí, hem d'anar per aquestes polítiques de donar suport a les famílies, de donar acompanyament a les famílies i a les persones. Això és el primer, això és lo primordial de vegades els, els ciutadans ens ens fa difícil entendre algunes, algunes tasses, inclús les, les multes i mm -hmm. aquestes coses. Què em penses del sentiment de que es posen multes, se'm fa increcaptatori? A veure, mmm aplicar multes tothom sap. Jo penso que no s'han d'aplicar moltes amb afany recaptatori, perquè això és absurd, i a més a més no s'ha de fer així. Quan apliquem multes, clar, aplicar multes ja és el màxim de tot, quan hi ha una cosa ja no te'n surs i ja apliques la multa. Uh -huh. Que les prohibicions uh -huh. uh, no agraden, ni ens agraden a nosaltres ni ens agraden a ningú. Però també he de dir que, per exemple, mm, els pobles, Sallent, si hi ha llocs que es pot aparcar i llocs que no es pot aparcar doncs plau que tothom aparquin els llocs que es pot aparcar, llavors penso que si en algú li posen una multa perquè té el cotxe mal aparcat mmm, si no hi ha un motiu d'aquells d'urgència i, i, i que en aquell moment doncs, hagi passat una cosa extraordinària si tu vas aparcar el cotxe en un lloc i no pots aparcar, ja ho saps. Si et posen una multa, saps que t'has de tenir les conseqüències. Ja et dic, no estic d'acord amb les multes com a concepte, però en aquest cas s'ha d'ordenar i s'ha d'endreçar. I Sallent, actualment, tenim tot un seguit d'aparcaments que estan a prop del centre de Sallent, encara que, però clar, molta gent està acostumada a anar amb el cotxe tot arreu i el que hem d'evitar és que, la gent circuli amb el cotxe i el que hem de fer també és un celler més sostenible i, i és deixar el cotxe a casa. Celler no es necessita el cotxe. El que passa és que estan, molta gent estan acostumats a anar amb el cotxe tot arreu. Per què, per què existeixen im els impostos sobre les llicències d'obres quan són en realitat una font de feina i que faria falta que molta gent comencés a fer obres i rehabilitacions? Quan algú vol fer una obra se li aplica una taxa i aquesta taxa és la taxa que s'aplica per tota la feina que està fent la persona o les persones que tramiten tota la paperassa burocràtica de l'Ajuntament és a dir, tu portes una llicència d'obres eh, a l'Ajuntament mm. i llavors en allà doncs hi ha un arquitecte, hi ha un aparellador, hi ha unes, hi ha unes administratives i uns administratius mm. eh, que estan treballant per tirar endavant aquesta, hm, aquesta llicència d'obres. Mm. Tot això, la feina mm. que hi ha darrere de donar la llicència d'obres mm. és la que es paga a través d'una taxa. Doncs a lo millor hi ha massa burocràcia llavors. No, massa burocràcia no, perquè amb una llicència d'obres hi ha d'intervenir tot un seguit de gent, que és l'arquitecte, que és l'aparellador, parlo de llicències d'obres, eh? i és, és l'administratiu o l'administrativa que l'ha de, de tirar endavant. Això vol dir moltes hores. És que no és que passi per tres mans o passi per cinc o passi per vuit, sinó són les hores que s'hi dediquen. Un arquitecte S'ho ha de mirar molt bé. Quina llicència d'obres pot donar i quina llicència d'obres no pot donar? Un aparellador també i l'administratiu doncs, també ha de fer la seva tasca. Això no vol dir que passi per diverses mans, sinó que vol dir les hores de feina que hi ha darrere de la tramitació d'aquesta llicència d'obres una llàstima que si fossin més, si s'eliminessin i no es reduïssin, doncs pues, millor s'animaria gent a fer reparacions o obres o teulades o... A veure, nosaltres portem en el nostre programa, doncs, donar ajut i fomentar la rehabilitació de... no només de les façanes, que això és important, mm. sinó la rehabilitació de cases i pisos. Mm. I s'ajudarà a les persones que vulguin fer rehabilitacions? Sí. Nosaltres volem fomentar que a Sallent faci això, perquè a veure, Sallent... Mm, tal com està la situació actualment, Sallent no hem de créixer desmesuradament. Sallent som un poble, mm -hmm. i no cal que tinguem 20.000 habitants en un poble. Mm -hmm. Per tant, com ha de créixer Sallent? Tenim actualment a dintre del nucli de Sallent moltes cases i molts pisos buits, i hem d'anar per aquí, i hem d'anar perquè aquestes cases i aquests pisos buits s'omplin. I a més a més, hem d'anar per fomentar també polítiques d'habitatge en els quals s'hi puguin acollir els joves, que aquí tenim un gran problema Sallent, els joves i també social i de gent gran. Què passa? Doncs que en quatre anys no s'ha fet cap política d'habitatge per gent jove. I, i, que, I els joves que fan? Marxen de Sallent, perquè van a d'altres llocs en els quals puguin trobar doncs, lloguers, pisos de lloguers que estiguen al seu abast. Aquí Sallent no n'hi ha. Nosaltres en vam fomentar durant, durant el mandat 2003-2007 i vam rehabilitar la caserna de la Guàrdia Civil, encara que sigui mm, un pas que sembli que és poc important perquè es tractava de fer nou pisos dedicats a això, aquells nou pisos va ser rehabilitat tot un edifici i es va fer i vam aplicar aquestes polítiques també vem rehabilitar uns pisos que l'Ajuntament té a Barcelona de, de propietat i que estaven deixats de la mà de Déu, doncs ara aquests pisos també estan destinats a estudiants que, vulgui, que estiguin estudiant a Barcelona. Vam fer polítiques d'aquest tipus, però clar, ens han trobat davant d'un ajuntament que estava amb una fallida econòmica i vam fer tot el que vam poder i més. Ara farem el mateix, intentarem fomentar, fomentarem, vaja, intentarem aplicar-ho en la rehabilitació de pisos i de cases tant com puguem. De vegades de vegades hi ha molta, molta crispació en la, en la població respecte als, als seus polítics, no? sobretot a nivell nacional i, i de vegades també en els, en els, en, en els pobles. No? Tu creus que hi ha perill de corrupció en l'Ajuntament de Sallent. Poden estar tranquils els ciutadans. A veure, jo respondré per mi mateixa, jo no puc respondre pels altres, jo sé uh -huh. qui sóc i sé que sóc una persona honesta, treballadora, que m'esforço, uh -huh. que lluito i que evidentment doncs, que la meva funció a l'Ajuntament ha estat i és de funció pública, és un servei a la població, és un servei uh -huh. públic. Jo no vaig a l'Ajuntament a lucrar-me per res, tinc una feina, uh -huh. una feina que m'avala i que no necessito anar a l'Ajuntament mm, eh, a guanyar un sou, no si entréssim a l'Ajuntament, evidentment que tothom ha de viure, El que no pot ser és, és a, a arribar a final de mes en tiraranyes ara, i jo responc per mi jo no vaig a l'Ajuntament a lucrar-me i tothom, sap fer, tothom em coneix, vull dir mm. ja saben com sóc jo. No, no, em referia, no em referia a això, sinó em, em referia si així és com podem estar preocupats doncs, pels eh, polítics del, del govern de València o del govern mm -hmm. de Madrid o del tal, si els ciutadans teníem que estar preocupats pel, pel grau de corrupció a l'Ajuntament de Sallent. Mm, jo et torno a repetir que jo no respondré per les altres persones, jo respondré per mi, no, no. si jo estic governant i sóc l'alcaldessa la de Sallent, la tothom pot estar ben tranquil La teva impressió és que ens n'hauríem de preocupar o que no? Si jo sóc alcaldessa de Sallent, ningú s'haurà de preocupar aquest, en aquest sentit Molt bé Aquests equipaments creus que fan falta encara a Sallent? Sallent farien falta diversos tipus d'equipaments, però els més importants actualment, com a equipaments, eh, hem de parlar d'una sala de cultura polivalent i hem de parlar d'una residència per, per la gent gran. Aquests són els dos equipaments claus que necessita actualment Sallent. Quin és el més urgent de tots els equipaments? Tots dos. Tots dos són urgents. Tots dos. Tant, tant una sala polivalent com una, una sala polivalent cultural, eh? una sala cultural polivalent, és una realitat i és un equipament que fa molts anys que Sallent està demanant, que la, que, que, que la ciutadania està demanant per Sallent. A veure... A vegades els polítics, en temps de, especialment en temps de crisi, tenen que prioritzar. Sí, sí. Llavors, què, tenia, què té prioritat? a veure, la residència també és molt important a veure, si, si em fas la pregunta d'una altra manera veure, si em fas la pregunta i em dius vosaltres per què aposteu? d'aquestes no dues, no sé. dues coses sí. a fi, només arriben les clars per fer-ne una sí. farem? a veure, nosaltres la que segur que farem mm. i això ja t'ho poso sobre de la taula la que segur que farem serà la sala cultural polivalent que, que, que necessitem, Però Can ja és, Carrera ja està dit tot ja està dit tot, eh. ja està dit tot. Home, i t'ho he de dir també perquè amb quatre anys no s'ha avançat amb el tema de la gent gran. A veure, la sala Can Carrera... Mmm és un projecte que ja ve d'esquerra des de l'any 2003. A Sallent no existia cap sala, no existia cap, cap tipus d'equipament per instal·lar-hi una sala cultural. Llavors què vam fer? Vem comprar, durant el mandat 2003-2007, vem comprar aquesta nau per fer-hi ja aquest projecte. O sigui, aquest projecte ja prové del 2003-2007. Per tant, l'hem de tirar endavant i ja el vam començar, està iniciat i el tirarem endavant. A la residència per la gent gran vem començar a fer l'estudi econòmic i social de Sallent, que es va tirar endavant i es a fer, en quatre anys no s'ha avançat en el, en, el, en, el, en el tema de residència per, per la gent gran, per tant què hem de fer? Hem de començar per tant, com que un el tenim avançat i l'altre estem, mm -hmm. estem començant, què farem amb la residència? Doncs la residència, es farem l'estudi i farem el projecte de construcció de la residència per, en el proper mandat, ja poder-la construir. Doncs segurament, segurament les, aquestes són les dues coses que mm -hmm. segur que les aconseguireu. Però si ja anem a l'altra punta, i si ja haguessis de parar algun dels equipaments dels que se'n parla, Sí, eh, de parar-ne algun? A lo Sí, ne algun, de dir, aquest, aquest el, el, com que no estem en una època boiante, doncs sí. aquesta cosa que està planificada o això que està previst, això ho pararem. Hi ha algun que parareu? Que està planificat? Que hi ha alguna cosa planificada a sa Actualment que que sapiguem, que, que no ten... que és para, para, És que Sallent està tot aturat, perdona, mm, és difícil aturar perquè està aturat i nosaltres estem dient mm. des de tota la precampanya que Esquerra engegarà Sallent i engegarem Sallent perquè Sallent està aturat. És que tu em dius, què pararàs? És que no podem parar res perquè no s'ha engegat res. Molt bé, mm -hmm. molt bé. He sentit que la carretera es vol fer un carril bicicleta. Això voldria dir no que sé. probablement hauria de disminuir el número de cotxes aparcats, perquè ja, ja tenen que estar una miqueta sobre la cera si fem un carril bici. Eh, vol... Qui vol fer un carril bici? Hi ha un, hi ha un, es va fer la presentació del, del projecte de la llei no. de barris. La carretera i carretera no hi ha cap projecte. Eh, bueno, un dibuix tècnicament, virtual. Tècnicament no sé com n'hi dieu, però se'ns no, no de... va explicar de, sí. doncs que, de que es posarien les noves connexions, que, que es posarien les... De que faltaria de nou i de que es tornaria i una de les coses que es va dir així de passada en la presentació, que a mi em va semblar curiós, es, va parlar, es farà un carrer de bicicleta i llavors jo penso, no voldríem, no estem creant un problema on no n'hi ha cap? No creus que els projectes d'organització estan fets per arquitectes de ciutat i que el nivell de tràfic no és problemàtic per les bicicletes de sa gent? M'estàs fent dues preguntes en una i te les això intentaré, sí, intentaré contestar-te-les totes dues. Tu m'has dit, a Sallent hi ha un projecte per fer la carretera, per urbanitzar la carretera. Jo t'he de dir, a Sallent no hi ha cap projecte per urbanitzar la carretera. A Sallent hi ha un dibuix... I el un... No no, No, no, no. A Sallent hi ha un dibuix virtual algú un dia s'ha inventat i que estem en campanya electoral i que algú vendrà per eleccions. Uh -huh. Com també hi ha un projecte, un avantprojecte de residència, que és un dibuix virtual. Virtual vol dir que està fet a l'ordinador, uh -huh. que no existeix, que és un dibuix. Uh -huh. Per tant, no existeix. Jo, jo et podria dir, oh, jo també projectaré això, et faré un dibuix de com vull que sigui una cosa. I diré, mira, uh -huh. farem això. No, alerta, alerta. Hem d'anar molt alerta. Nosaltres no vendrem fum, nosaltres tocarem de peus a terra i nosaltres explicarem tot allò que podem fer i que podem tirar endavant. Perquè et podria dir, farem això. Farem mil obres faraòniques que no tirarem endavant. Això te, no es fa. la teva idea de reestructuració de la carretera passa perquè hi ha un carril bici? Un carril bicicleta? La meva idea és que a la carretera actualment no existeix cap projecte. Tu, si, si, si, si en fet, algun dia en un futur li fa, en falta, no pot, li, fa, li fa falta reestructurar li fa falta fer alguna a la carretera o no? home, la carretera necessita arreglar-se necessita un carril de sí. bicicleta penso que la carretera hi hauria d'haver un carril bicicleta i hauria d'haver un carril bicicleta perquè s'hi podrien fer unes voreres molt amples en les quals poguéssim conviure tothom i a més a més hem de pensar que és un dels llocs en els quals doncs, els, els nois que van a l'institut i les noies que van a l'institut doncs, poguessin circular-hi amb la bicicleta jo estic veient que actualment doncs, a l'escola cada vegada més Uh, els, nois, els nens i nenes venen en bicicleta, venen amb patinet, venen amb patins. Uh -huh. Per tant, que ho celebro eh? i que ho trobo molt bé, uh -huh. perquè això vol dir això quasi bé sinònim de què comencem a canviar el concepte i de què comencem a deixar el cotxe a casa. Espero que així sigui i que continuem i que continuem amb, amb, amb aquesta visió no? i crec de cara a que els nois vagin a l'institut, mm. també estaria molt bé que hi hagués un carril bici mm. veure, l'institut no és lluny, però tampoc és a prop i tampoc no hi ha tants problemes d'aparcament en el tros de l'institut, però en el tros entre els dos ponts uh -huh. que sí que hi ha problemes d'aparcament és que es pot conviure, pot, conviure, pot conviure el carril bici i pot conviure l'aparcament hi ha suficient lloc doncs, perquè puguin conviure els, no, farà, el carri... no, no farà falta disminuir el nombre de places d'aparcament jo crec que no Vale. Suposant, eh, això és una hipòtesi, eh? sí, sí. una hipòtesi si un bueno, dia en un tu futur... tu visualitzes, com Exacte. tu t'agradaria que fos. Molt bé. Eh, creus que les festes que se celebren a Sallent, que n'hi ha unes quantes, uh -huh. eh, són un bon negoci pel poble? Home, totes les festes Vera, totes les festes estan destinades a moltes coses i entre d'altres, evidentment que quan a Sallent hi ha una festa, mmm, molta gent de fora ve cap a Sallent. Evidentment, doncs, si hi ha les botigues obertes, mm -hmm. si ha els bars oberts, si hi ha els restaurants oberts, totes aquestes persones que venen de fora, els forasters, mm -hmm. es queden a dinar a Sallent, compren a Sallent, prenen uh, un cafè a Sallent, uh, berenen a Sallent... Això és negoci. Mm -hmm. Crec que és negoci. I, a més a més... I les que es fan a Sallent són bon negoci. A veure, depèn... És que, és esclar... Tu encara les festes cap al negoci... No, no, t'estic demanant aquest cas concret si o, o tu si, sembla que o les festes, les festes poden generar negoci. No, és saber si les que es fan ara en generen o no en generen de negoci. Jo crec que sí. Són, que les... són un bon negoci. A veure, un bon negoci... Un bon negoci pel poble no t'ho sabria dir, però que generen negoci, sí. Evidentment, generen, generen activitat econòmica, perquè si les botigues mm -hmm. estan obertes... Però també generen gasto, no? generen despesa a l'Ajuntament... Llavors s'espera gener... que aquesta despesa valgui la pena. Evidentment que sí. Tu Quan que tu fas una despesa, sempre has de procurar Llavors... que aquesta inversió doncs, et retorni d'alguna manera. Mm. I una manera de retornar-la que retorni als ciutadans. Directament. Serien, uh, jo, jo penso, que hauria de ser una marca atractiva. Uh -huh. París és glamour, uh -huh. Madrid és història, uh -huh. Barcelona és modernitat... Uh -huh. Quina paraula voldries que definís Sallent? Home, podria ser Sallent és cultura, eh? jo apostaria molt per la cultura perquè també estem a mores mortes i s'ha d'apostar actualment per la cultura. Molt bé. Què, què em penses de la labor que es fa a Sallent des de la ràdio? Tens pensat augmentar el pressupost perquè puguem prendre un cafè amb els entrevistats, emetre per internet, Escolta'm, tenir una si unitat no... mòbil sense cables... Si no teniu una cafetera, no et preocupis, que te, que te la vaig a buscar ja eh, que estan Això diuen tots. Home, és que no teniu una cafetera. Ara. Molt bé. Jo penso que el, la ràdio és una molt bona eina. Fins i tot és una eina social que fa un bon servei i que fins i tot, doncs, és un, a part de ser una eina de comunicació penso que aquí doncs, també hi ha un grup de gent que entre ells i amb, i amb els de fora perquè clar, hi ha la gent que ens veiem i la gent que no ens veiem i a vegades la gent del carrer doncs, també et para perquè, ostres, has estat a la ràdio has fet això, has fet allò Vull dir, la ràdio és, una, és un molt bon mitjà de comunicació i per tant s'ha de potenciar a veure, això ja nosaltres ja ho hem fer, a la ràdio, si esteu aquí, si Ràdio Cellent actualment estan aquí, també us he de dir que hi és perquè a la legislatura 2003-2007 es va apostar per sortir d'allà on era i venien aquí, en aquest, en aquest mandat que s'ha fet acabar, tot, la, tot el guarnir el que ja hi havia. Per tant, penso que tothom ha apostat per la ràdio i hem de continuar apostant, a més a més, hi ha tot un seguit de gent jove que els tenim aquí i que està molt bé que tinguin llocs com aquest per, per reunir-se, per venir a fer activitats, activitats culturals i activitats que són molt bones en positiu pel poble uh, Vaig veure un, vaig veure un, un dia un, una, per la televisió un reportatge d'un poble que, que tenia un sistema de funcionar que, que podia ser molt interessant mm, perquè aquí cellien, alguns serveis es donen a través de, de voluntaris i què et semblaria? Disposar de molts voluntaris pagats amb quantitats simbòliques però que aconseguissin millorar el poble en aquest exemple que t'explico, eh, hi havia voluntaris que es cuidaven de, de, dels jardins, hi havia uns altres voluntaris que pintaven la, les, la, les branes del tal, hi havia un altre, uns altres voluntaris que estaven reconstruint el campanar de l'església, hi havia altres voluntaris que restauraven el... el i, i l'Ajuntament pues, les havia, assignaven aquests grups de voluntaris que, que tenien aquestes idees o que, que, que estaven jubilats no? i pues, dèiem, ah, pues, vinga, 3 euros l'hora i, i aneu fent aquesta, aquestes feinetes Com ens han de Mentre, mentre no això? considerem que l'espai públic és de tots mentre no considerem que tots l'hem de respectar i que tots l'hem de cuidar no anem bé allò que moltes vegades sentim tinc una herba davant de casa meva vine mal a treure uh -huh. mm, si tinc una herba davant de casa meva jo la tivo eh? uh -huh. mm, hi ha d'haver molt voluntariat hi ha d'haver moltes persones que estiguin disposades a fer aquesta feina i per aquí hem d'anar perquè hem d'anar per la participació ciutadana i uh -huh. aquest és un tipus de, ciut de participació uh -huh. ciutadana que l'Ajuntament s'acosti al ciutadà però que el ciutadà també s'acosti en uh -huh. aquest cas a l'Ajuntament que és ell mateix uh -huh que és ell mateix. Sí, però seguint mm -hmm. l'exemple, mm -hmm. d'acord, tens l'arbre davant de casa teva i la treus, però el, el, algú podria tenir cuidada la vorera del riu. I tant. I, és clar, això, ja és, una, això anar, eh? ja és una feinada. I això ja, un grup de voluntaris pot fer-ho. Però, home, si se'ls anima a, a, a, que de forma que es puguin treure per fer unes esmorzada després, doncs, pues, resulta que tindríem el, la vorera arreglada mm -hmm. i els voluntaris contents. Bueno, si, em parles, si em parles de voluntariat, no, no, el voluntariat no cobra. Correcte. Jo t'estic dient... Eh? El voluntariat dic, dient, no, no cobra. No podríem estimular, ja, una miqueta més ah. de voluntariat... Estimular el petits, voluntariat, petits, sí. petites aportacions econòmiques. Econòmiques. Mm, bé, jo crec que el voluntari no ha de cobrar, perquè quan tu ets voluntari en una cosa no, no reps res a canvi, el que uh -huh. passa que es pot estimular de moltes maneres. Jo econòmicament no ho trobo bé, sincerament, uh -huh. i no ho trobo bé perquè... Els voluntaris són voluntaris. Uh -huh. Jo si faig una feina, estic com una entitat, aporto alguna cosa sellent, uh -huh. ho faig perquè vull. Uh -huh. ho faig perquè vull i no perquè re, mh, hagi de rebre res a canvi uh -huh. i si jo em, em comprometo a dir, escolta'm, nosaltres o jo mateixa em cuidaré d'aquesta part d'enjardinament, jo em cuidaré d'aquest trosset d'aquí de tenir-lo sempre net ho faré perquè vull uh -huh. i ho faré no perquè ningú uh -huh. m'hagi de pagar res a canvi i m'hagi de donar res a canvi uh -huh. i això mh, ho hem d'entendre eh? perquè uh -huh. les administracions han de donar al, al, al ciutadà però el ciutadà també pot aportar molt de sí a l'administració que no és res més que el poble uh -huh. eh? és, és, és el nostre lloc on som és el lloc on vivim uh -huh. jo només a dir que hi ha moltes coses que es podrien millorar en el poble per aquest sistema, sí, sí. que millor s'està esperant eh, i s'està es dient que no es tenen diners per fer-les uh -huh. i que millor voluntaris d'incentivació les farien sí. com en aquest poble de televisió que estava perillant pues, Perfecte, no? Estava preciós uh -huh. debut aquest sistema que havien trobat de Ramonarà. Però entenc el que vols dir. O sigui, els voluntaris ser, són voluntaris, voluntaris. Un voluntari ha de ser però, voluntari. Però, però, altra sí. manera, no? Quan fas un servei públic, quan fas un servei perquè tu vols, quan fas un servei uh -huh. perquè tu creus que el teu poble uh -huh. ha de ser així... Doncs diguem-ne uh -huh. diguem que, més de ser voluntari, serien microajudes o, o semibrigades. Bé, és eh? clar, estem, no estem, estem, son... estem parlant de temes econòmics i i hem d'anar molt alerta amb això, per tant, si ha voluntariat benvingut, i si ha de voluntariat l'hem d'incentivar amb molts ànims i amb d'altres qüestions que no sigui l'econòmica eh, Els ciutadans de Terrassa no paguen el peatge de les fonts Has pensat de gestionar que els habitants de Sallent no haguessin de pagar el peatge per baixar a Barcelona? Actualment hi ha bastanta diferència entre baixar per autopista o per carretera a Barcelona i molts sallentins fan aquests viatges molt sovint uh -huh. eh Potser seria picar eh, amb una porta que no serviria per res, però si no s'hi intenta no es aconsegueix. A veure, evidentment l'Ajuntament de Sallent no farà uh -huh. absolutament res. Per tant, aquí ha d'haver una, una entesa amb uh -huh. tots els ajuntaments de la comarca uh -huh. i amb el Consell Comarcal de que es faci, de que es decideixi, de que anem tots conjuntament uh -huh. a fer aquesta sol·licitud. Algú a liderar? Sí. Esperarem que ho lideri algú o liderarem més de Sallent? Sí. Uh -huh jo estic disposada a liderar tot el que sigui necessari. La gent ja em coneix, jo molt treballador. i si s'ha de liderar això, també ho liderarem. <laughs> Home... <laughs> et sembla, que què em penses dels eh, ni ninis, que són aquests que, que ni estudien, ni treballen, ni ajuden en casa? Home, què em penso? En quin sentit? Doncs pues mira, en el sentit de que ara hi ha una, una, associació, una, una associació nova que surt a Santa Coloma, que s'hi diuen els SISIS, eh, que són joves que s'apunten a tot, que estudien, uh -huh. treballen, uh -huh. s'associen, uh -huh. fan voluntariat uh -huh. i, fan, i fan tot sí, i que és una nova generació de, uh -huh. de, de joves eh, que, que no, a sa gent en tenim molts, molts Martí. exemples en <laughs> tenim molts exemples i, i com, què, què podria, què, com podríem fer per, per ajudar-los? A veure, mmm, s'ha parlat molt d'aquesta generació nini i evidentment tots voldríem que estudiéssim, que treballéssim que la gent es formés, que estiguéssim treballant tots mm, hi ha generació nini i hi ha generació que no és nini mm, jo la veritat amb els, amb els joves sempre he apostat i quan diuen és que la joventut d'avui dia és que no fan res, és que la joventut d'avui dia no estudien, és que... no hi estic gens d'acord perquè hi ha una part de la joventut que no estudia, hi ha una part de la joventut que no treballa però hi ha una gran majoria de joventut que estudien que treballen, que són compromesos i que estan estan fent molta formació i estan fent voluntariat que fan més coses de les que mai ha aquest cap generació exacte, per tant quan es generalitza és que no fan res jo no hi estic gens d'acord, potser tinc la sort de que estic rodejada de gent doncs, de que mm, són emprenedors són treballadors tenen ganes de tirar coses endavant i ho fan, un d'ells és el Martí, com hi ja hem dit abans i com ell n'hi ha molts, no? Clar, què passen aquí? Mm, a la gent que no, o a aquests joves que ni estudien ni treballen els hem d'ajudar? Evidentment que sí. Els hem d'ajudar econòmicament? Jo crec que no. Els hem de formar i els hem de fer entendre i els hem de fer veure que a la societat ella t'aporta per tu has de portar. I per tant jo penso que hem d'anar per aquí. Hem d'anar per la formació i hem d'anar doncs, per ajudar en polítiques doncs ocupacionals, de formació amb l'institut, sobretot, perquè hem de començar, no hem de començar quan la cosa ja està morta i que ja ha arribat al punt final, sinó tot el contrari, hem de començar per baix. Eh? I hem de començar a anar tirant projectes endavant perquè aquesta gent es pugui sentir integrada a dintre de la societat, a dintre del món associatiu, a dintre del món laboral. Eh? Un altre tema. A gent hi ha moltes drogues. Fins on creus que arriba la responsabilitat de l'Ajuntament? i clar, qui ho, qui ho aturarà, això, hi ha determinació per lluitar contra les drogues al poble? Estan identificats els traficants, els camells, els consumidors? Penses que haurien de liberalitzar les drogues? A veure, a Sallent, suposo que hi ha droga, evidentment a Sallent hi ha droga, a Bels ha droga, a Nevas hi ha droga, en molts llocs hi ha droga, uh -huh. i podria dir que pràcticament a tot arreu hi ha droga. Uh -huh. uh, clar, és un problema important, depèn del punt en què estigui cada, cada persona individualment però clar és un problema familiar i és un problema que l'Ajuntament hi pot fer alguna cosa, torno a dir fa falta formació, fa falta educació fa falta planificació i projecte per parlar amb els joves abans no caiguin en el món de la droga una vegada i es que haigut, és molt difícil però torno a dir tot això prové des de, de l'educació generacions nini eh, problemes de drogadicció educació, educació, formació, formació. sens dubte l'educació és el millor és el millor, és lo millor i ja tothom sapigués dir que no però uh -huh. donat que això ha fallat eh, no, hi ha un avantatge en un poble i és que tothom es coneix Mm -hmm. és fàcil identificar qui és mm -hmm. que està... Que està Home, jo, no, jo, no sé, jo no sé qui són els camells de Sallent, evidentment, no, no els conec si, te, mm -hmm. si, si et passo els noms, farem alguna cosa? Si em passes els noms, farem alguna cosa? A veure, mm, no és una qüestió que l'hagi de resoldre l'Ajuntament de Sallent, ah, evidentment que no Això és volia preguntar, realment no, no. o sigui, L'Ajuntament no té responsabilitat mm -hmm. amb aquest tema L Ajuntament de Clent es pot responsabilizar tot el que cregui que s'hagi de responsabilitzar però l'Ajuntament de Clent no està preparat per aturar aquest, aquesta situació. És d'una envergadura tan brutal que, no, que, no, que no, es, no la podem solucionar des de l'Ajuntament. Molt bé. Hi ha ajuts perquè o, o, tens prevista que hi haguin ajuts perquè els eh, joves puguin identificar, identi independitzar-se i estudiar a la universitat i estudiar a l'universitat. Sí, és a dir, quan, quan un jove vol estudiar a la universitat pràcticament necessita independitzar-se perquè no pot, quasi no pot anar i venir, és difícil anar i venir, molts, uh -huh. ho, fan, eh? molts uh -huh. ho fan, però si se'ls ajudés potser podrien independitzar-se i estudiar. Home, jo ja t he dit abans, no aquests, ja he explicat o... per exemple doncs, que abans eh, a veure, i alguns doncs, hi havia qui se'n reia no?, d'aquest projecte que vam tirar endavant uh -huh. ara ja no se n'en riu ningú, perquè amb aquests pisos que tenim a Barcelona doncs, hi ha hagut joves que gràcies a això han pogut anar a estudiar a Barcelona. Eh? Hi ha hagut algú doncs, qui no hi ha estat d'acord amb què es fes aquest tipus de política, mm. perquè tant dret tenen els que van a Barcelona com els que van a estudiar a Lleida, però a Lleida l'Ajuntament de Sallot no hi té cap, no hi té cap eh, habitatge. Per tant, si en té a Barcelona, doncs posem els que tenim a Barcelona a l'abast del jovent, a l'abast de dels estudiants. I ho vam aconseguir. En quatre mm. anys ja hem aconseguit això. Mm. I tota aquest, aquesta planificació, aquest projecte, s'ha tirat endavant i es continua portant a terme. Home, Evidentment. però penses que ja és suficient el nombre d'alumnes que es beneficien d'això, és el nombre de joves o Home, no, tant de, que... tan de bo que poguéssim tenir 10 pisos o poguéssim tenir 20 clar, l'Ajuntament de Sallent no és un ajuntament ric, per sí. tant tot allò que es pugui promocionar tot allò que es pugui fomentar s'ha de fer i en aquest cas és un primer pas important um, Hi ha molts jubilats de Sallent mm -hmm. i molts cuiden horts està previst eh, ajudar-los, no sé, amb vigilància, amb voluntaris que els ajudin o voluntaris d'aquests joves que els puguin ajudar en els grans quan se'ls comença a fer feixuga la feina um, ajuda amb gastos de ballar els horts o de llavors um, crec que la és particularment privilegiat amb els horts que té uh -huh. i que és una activitat que molta gent gran del, del poble s'hi dedica, uh -huh. però també ser de primera mà que estan bastant abandonats s'ho fan, però, si algú se'l vol ballar se'l balla ell, si uh -huh. a vegades els prenen coses, no hi ha vigilància tal, i estan una miqueta eh, abandonats de l'administració no? i he sentit el comentari des de, dels Horts perquè també hi vaig i, i, em, i, em, i em diuen es gasten tots els calés en tenir, en tenir els jubilats en la residència entretinguts, I, en canvi nosaltres que estem aquí entretinguts amb això és tan saludable en eh, doncs aquí no ens ajuda ningú A veure... Mm, evidentment que la vida mm, de l'horticultura, aquí Sallent, els horticultors, eh, eh, és molt bon aquí a Sallent. I també, a veure, nosaltres a casa nostra també tenim hort, el meu marit, doncs també porto un hort amb, amb d'altres companys i el et pot aportar un hort a part de tot el que puguis recollir eh, dels fruits que et puguin donar doncs, també és l'associació doncs, la vida social que fas allà a l'hort encara que ens sembli una, una tonteria doncs és, doncs és molt bona mm, sí que he de dir doncs que una de les coses que nosaltres eh, ens passa pel cap i que tenim un projecte i ens agradaria és que tots els horts d'aquí Sallent, per exemple, els que estan en el camí de Cabrianes, doncs que poguessin tenir unes tanques unificades o que com a mínim estiguessin en bon estat, els de, els de Sant Antoni i tots i que poguessin a part de, de, de, de tenir la vida a l'hort, doncs de que sí que sí que es pogués fer una, una cosa més unificada perquè, perquè els horts ja és un lloc molt agradable d'anar-hi i a més a més ho tenen molt ben molt ben arreglat i la gent que se'n cuida dels horts, doncs la veritat mmm, els felicito, eh, perquè f... però a banda d'això, doncs també ha de ser un lloc que estigui adescentat i evidentment que nosaltres això sí que ho teníem previst, doncs de poder parlar amb ells i de poder aplicar algun tipus de política d'incentivar eh, l'horticultura per mm -hmm. dir-ho d'alguna manera aquests, aquests que dius sí. de cabrianes estan molt ben ballats ja, ja està fet això sí, però n'hi ha algun que encara no eh? vale. però en canvi els d'altre bal no n'hi ha, sí. no ha cap de, de hi i els ballats són mm -hmm. una, un somier de llit una exacte, nevella, això una... és el que s'ha d'evitar bueno, això clar, és el que s'ha d'evitar per qui anem nosaltres, no, no, perquè les coses facin bé sí, i per, per fer, sí se'ls ha d'ajudar mm -hmm. sí, sí. molt bé uh, altres bones notícies per la gent gran? que et refereixes si, el, si Esquerra teniu alguna cosa prevista que sigui una bona notícia per la gent gran de Sallent per la gent gran i per tothom <ríe> per la gent gran i per tothom mm, quan parlem de la gent gran parlem d'una part de la població com ho poden ser els joves i com ho pot ser la gent de mitjana edat i tothom mm, tot allò que es pugui fer Sallent per exemple una notícia per la gent gran que és per tothom però si dius la gent gran doncs ells també hi són eh, ficats a dintre és que Esquerra engegarem la cultura durant 4 anys esquerr aïlla durant 4 anys a Sallent no ha passat res. I un dels propòsits i un dels projectes que tenim nosaltres important i interessant és que Sallent engegarà la cultura. Uh -huh. I la cultura en tots els aspectes, amb festes, amb xerrades, amb música, amb concerts, amb teatre, amb cinema, i això és una molt bona notícia per la gent gran i per tota la gent de Sallent. Hi ha molts a Sallent hi ha molts immigrants i alguns estan en situació delicada i mm -hmm. molt poc integrats. Hi hauria d'haver diàleg amb ells. Tenen representants? Has parlat amb ells? Hem parlat no amb col·lectius, amb els col·lectius, sinó que hem parlat amb gent individual. O sigui, individualment sí que hem parlat amb els immigrants, però no amb col·lectiu, amb caps de perquè, col·lectiu. Perquè no tenen representants realment, no? Que jo, que jo sàpiga no que jo sàpiga no, jo he anat copsant opinions i he anat parlant amb, amb diferents immigrants de diferents nacionalitats i individualment, eh? però ningú en a mi m'ha dit personalment de que tinguin un cap que els agrupi a tots o que els agrupi per nacionalitats tampoc uh, hi ha un 15%. Perdona un moment, abans també m'has parlat de la gent gran, una notícia molt particular per la gent gran, sí que és que, que també ja ho vam aplicar amb l'altre mandat que nosaltres hem estar a l'Ajuntament, que va ser les polítiques doncs, de reduir, no reduir, sinó fer un escalat amb, els, amb tot un seguit d'impostos, com per exemple amb el tema de l'aigua. Mm -hmm. que ja ham ja mirat doncs, que la gent més gran o sigui fer aplicació de polítiques econòmiques en les quals la gent gran tingués una reducció mm, dels impostos mm, de l'altra gent. Si això es va fer per exemple amb l'aigua. Mm -hmm. mm -hmm. Associacions, a Sallent hi ha molta activitat. Jo crec que inclús és una característica del poble que hi ha tantes associacions, però algunes estan molt precàries. Uh -huh. uh, creus que han de rebre diner públic, és a dir, el diner de tots? Jo crec que això s'ha de mm, reordenar, reorganitzar. A veure, no podem caure amb el tema de les subvencionitis que en una època determinada s'hi va caure I jo faig segons tinc subvenció totes les persones que estan amb entitats són persones voluntàries tornem a estar altra vegada amb el mateix si jo no rebo cap tipus de subvenció no faig res aquí a Sallent hi ha entitats que estan treballant molt no per la subvenció que reben sinó per lo que ells volen aportar aquest és el principi fonamental d'estar a dintre d'una entitat si hi ha ajuts a través de l'administració, millor si des de l'administració es pot ajudar 10 i més que 5 fantàstic, ara una entitat, una associació no pot viure de la subvenció única i exclusivament de l'Ajuntament. Uh, una altra cosa que també t'he de dir, que en el mandat 2003-2007 i no em vull fer pesada, perquè clar, en aquell moment, aquell mandat va ser un mandat de canvi cellent. I, i clar, ja veus que t'he explicat moltes coses que van canviar cellent. I moltes coses que hauran de canviar si Esquerra també està a l'Ajuntament. Per tant, en aquell moment, una de les coses que va canviar va ser l'aplicació de les subvencions a les entitats durant tot un any vam fer pedagogia per explicar a les entitats què volia dir una subvenció i com s'aplicaria a les diferents entitats i associacions i que a més a més totes les associacions que rebessin una subvenció havien d'aportar alguna cosa al poble Clar en un moment determinat algunes associacions feien un arròs a l'any i no feien res més clar, una subvenció no serveix per això per convidar a fer un arròs sinó que serveix per aportar coses al poble per tant no ens agrada parlar de subvencionitis entenem que les entitats necessiten que se'ls acompanyi i que se'ls doni doncs, també un grau de subvenció però que ells també aportin alguna cosa al poble Eh? I pensem que les entitats i les associacions són de voluntaris sempre. Sabhauries acabar la frase "ueo prometer i prometo? No m'agrada això, la trobo tan contundent i és que no la, no la suporto. <ríe> a veure, et diré, si te l'he d'acabar d'alguna manera o te l'he de començar d'alguna manera, et diré, nosaltres no fem volar coloms, nosaltres toquem de peus a terres, no prometem ni prometarem obres faraòniques ni dibuixos virtuals que no es poden portar a terme. Les polítiques que Esquerra aplicarà a l'Ajuntament seran polítiques que, sobretot en aquest context de crisi econòmica, que les puguem tirar endavant. No prometarem res perquè la gent ens voti. Prometrem, no, prometre no. Apostarem per totes aquelles coses que puguem aplicar. Si, si la gent ens vota, que ens voti. I si la gent vota perquè, per les obres feròniques que es, puguin, que es puguin explicar i vendre fum, nosaltres amb això no hi estem d'acord. Per tant, apostem per tot allò que es pugui tirar endavant. Tens previst de poder pactar amb alguna força política? Bé, nosaltres doncs, mmm, tenim bona connexió amb els altres grups polítics. Per tant, ara en aquest moment té de dir doncs que Esquerra mmm, va a aquestes eleccions com tots hi anem per tenir majoria absoluta, uh -huh. evidentment. Ara, en polítiques de pacte, doncs estem oberts a tot. Només faltaria. Però tens en canvi previst no pactar amb alguna força política? Mm, nosaltres això, com que anem, ja et dic, que anem a treballar per la majoria absoluta, no ens hem, no ens hem posat al cap dem qui no pactarem. Per tant, Saps sempre això, vegades, hem de mirar... Això passa, no? A vegades, abans de les eleccions sí, jo, pactaria, de l'Io pactaria, però amb aquests no. Sempre hem d'anar en positiu. I, per tant, pactarem amb totes aquelles formacions polítiques que mm, puguem aplicar al nostre programa. Amb aquelles formacions polítiques que no es pugui aplicar al nostre programa i que no es toqui de peus a terra, no hi podrem pactar. Evidentment que no. Ara, amb, amb d'altres, doncs sí. Mm. Uh, això és... Potser no a sentit, però tindràs dedicació exclusiva si ets alcalde? Jo penso que l'alcalde de Sallent o l'alcaldessa de Sallent ha de tenir dedicació exclusiva, perquè Sallent és un poble que és gran. Mm, hem patit durant molt temps de tenir també un alcalde virtual. Un alcalde virtual és aquell que no es veu mai, és aquell que no volta pel poble i que no és el poble, que té el nom d'alcalde però que no hi és. Ho vam patir en d'altres legislatures, ho hem patit una altra vegada durant aquest mandat i penso que no és ètic. I com que no és ètic i l'alcalde ha d'estar al cap davant de l'Ajuntament i Sallent té mm, un nombre d'habitants i tot un seguit de qüestions que s'han de posar damunt de la taula i que s'ha de treballar molt, l'alcalde o l'alcaldessa de Sallent ha de tenir dedicació exclusiva. No pot ser que amb tot això, amb totes aquestes apostes que fem de futur, perquè nosaltres parlem de futur, no parlem de 4 anys, eh? nosaltres volem engegar projectes que serveixin fins i tot d'aquí 20 anys, començar a engegar la maquinària. Fixa't que en aquesta legislatura tot el que s'ha inaugurat provenia de l'anterior mandat. No s'ha inaugurat absolutament res que s'hagi tirat endavant en aquesta legislatura. Ben, m'equivoco sí, la gespa del camp de futbol ha estat el projecte de la legislatura actual. Però tot lo altre tot l'altre, el tenatori, el parc de la fàbrica vella, el cat de Sallent, els pisos de l'estació, la resolució del, del tema del barri de l'estació, d'aquesta problemàtica, tot provenia dels quatre anys enrere. Per tant, què vol dir això? Que en quatre anys es va fer molta feina. Hi havia una alcaldessa que en aquell moment va tenir dedicació exclusiva a l'Ajuntament. Es, mm, eh, eh, es va rodejar d'un equip de govern molt bo, en el qual jo els estic molt agraïda perquè entre tots ho vam fer tot. Ja tens decidit el teu equip de govern si tens majoria? Si tenim majoria absoluta? Mm. si tinc Home, si tenim majoria absoluta hi haurà set persones, les set primeres persones que conformin la, la nostra llista. Aquest seria l'equip de govern, serien els que serien els, els diferents regidors. Bé... Aquests serien els set primers. Uh -huh. Llavors, això no vol dir que es puguin incorporar d'altres formacions polítiques, que també es poguessin avenir venir amb el nostre programa, uh -huh. com més puguem ser com més regidors puguem ser a l'ajuntament uh -huh. més bé podrem portar cada, cada regidoria, que més voldríem que en comptes de tenir set regidors a govern ni pogués haver vuit, 10, do uh -huh. o 13. Mm és difícil, a veure, tenir si Sallent té 13 regidors és difícil que hi hagi 13 regidors governant però si tinguéssim majoria absoluta i tinguéssim els 7 regidors primers d'Esquerra de, no vol dir que no estiguéssim oberts a incorporar d'altres persones d'altres regidors, d'altres formacions polítiques que s'avinguessin amb el nostre programa de govern això és una mica més profund. Tu que creus que és, que és més important? Que cadascú lluiti per lo seu o que cadascú es preocupi pel bé comú? Perquè ara hi ha unes eleccions sí. i on un pot pensar a l'hora de, de, de votar. Vaig a votar els que a mi en particular em penso que em beneficiaran més. Sí. O bé pots votar pensant Home, potser no em beneficiaran més a mi però els que ho faran millor pel conjunt del poble uh -huh. potser seran aquests i són dos maneres de plantejar-s'ho a l'hora de, de votar penses que els que el, jo, aquests que m'han promès això doncs voto aquests eh, o aquests ho faran millor pel poble Llavors, què creus que hem de, ens hem de preocupar a l'hora de votar, de nosaltres mateixos o del bé comú? A veure, nosaltres, esquerra, no apliquem la política de donar un copet a l'espall i de dir: "Vota'm que no et preocupis que això ja t'oferé". Nosaltres no fem això. La nostra política, les nostres propostes van més enllà de tot això, van en visió de futur. Ja he dit que no van en visió ni de quatre anys, sinó que més enllà, i en visió de futur per un interès general, mai d'un interès particular. Ajudarem a les persones que tinguin necessitats que en aquell moment socials, uh -huh. ara, nosaltres contextualitzem la política a futur i per interès general. Només faltaria. Uh -huh. Penso que no és ètic aquells que van a darrere a tocar per l'espatlla i que diu tu votem que després ja t'ho trobaràs o tu uh -huh. votem que després uh -huh. ja t'ho ja arreglarem això, uh -huh. això no és ètic uh -huh. i es fa aquest tipus de política no és la política d'esquerra i per tant, per tant crec tant... que també per tant per part dels votants clar, això és una qüestió molt particular uh -huh. però ja penso que com a votant que sóc jo sempre votaré aquelles persones que estiguin a davant de l'Ajuntament que treballin per l'interès general perquè s'ha treballat massa per l'interès particular uh -huh. i sobretot en aquest mandat hem hagut d'aturar uh -huh. polítiques que i hem hagut de denunciar polítiques que s'han aplicat uh -huh. en aquest mandat única i exclusivament per a un interès particular. Fins i tot és... i legalitats. Eh? Això ténexió té connexió, té connexió uh -huh. també amb, amb, amb un altre tema. i és per exemple el, alguns partits doncs, en defensen la independència de Catalunya uh -huh. i és clar per una altra banda hi ha el, el fet de que potser Catalunya tingui que ser solidària amb algunes regions d'Espanya uh -huh. que són menys, eh, menys afortunades o menys uh -huh. riques i es contraposa, bueno, sí, però nosaltres volem ser independents perquè uh -huh. volem tenir els nostres propis recursos, uh -huh. no ser armats eh, però esclar, uh -huh. depèn de què és el bé comú, llavors uh -huh. el bé comú és el bé comú de tots els espanyols o és només el bé comú dels catalans o és només el bé comú dels de Sallent o només els del teu carrer llavors aquí tens que votar el que busca el bé comú d'aquí de, de, de casa teva només és que, a veure, o de tota Europa m'has tornat a fer un altre context molt general jo t'he de dir mmm, Catalunya és molt solidària amb Espanya molt és la més solidària de totes les mmm, les nacions o nacionalitats o comunitats autònomes digui com vulgui que formen part actualment de l'estat espanyol uh -huh. és la més solidària de totes uh -huh. és la que dona, la que entrega més diners a Espanya uh -huh. i la que li retornen menys diners dels seus impostos, dels uh -huh. nostres eh? uh -huh. per tant, jo tinc molt clar, personalment i Esquerra té molt clar que pel bé comú de no, tots, els, no, no, espanyols, comú, de tots no. els espanyols el bo seria Esquerra, que seguim així no, Esquerra té molt clar que Catalunya i els països catalans hem de ser independents pel bé comú dels catalans no, pel bé comú de tothom Home, a veure, Els que deixen de rebre els diners de Catalunya no? Escoltem sols S'hauran de, de repartir els seus Per tant, nosaltres A veure, la pregunta no està ben feta mm, No, a veure Catalunya és molt solidària Home, el, que no el que no és passa fàcil que, el que no, no, el que no pot ser És que Cornutzi paga el veure Mm -hmm. I el que està fent actualment Catalunya amb la resta d'Espanya és cornuts i pagar el veure. I això no es pot consentir. Fixa-t'hi que mai com ara mm -hmm. hi havia hagut tants independentistes a Catalunya com, com, com hi ha actualment. Per què? Mm -hmm. Perquè mm, ja n'hi ha prou. Hi ha molta gent que estem dient ja n'hi ha prou. I, per tant, sí que mm, hem arribat a un punt que l'independentisme és la sortida que té actualment els països catalans. Hem de sortir, hem de, ser, hem de hem anar cap a l'independentisme i també estic convençudíssima de que en el moment en què Catalunya i els països catalans fossin independents, seria quan més bones relacions tindríem amb Espanya. Mm -hmm. I això és quan creus que et passarà? Quin és el teu vaticini? Jo no vaticino res. És un camí, ha estat i és un camí molt llarg nosaltres no tenim pressa, els independentistes no tenim pressa, com tampoc tenim pressa a, a créixer les coses s'han de fer de mica en mica i a poc a poc per tant, hem arribat a... Home, a mi m'agradaria morir-me i, i haver viscut en un país independent, en una Catalunya independent, en uns països catalans independents, aquest seria el, un dels meus grans somnis. I com més aviat ho aconseguim millor, el que passa que les coses també s'han de fer ben fetes ja estem, estem que sí bé que si bé eh, que van si l'última pregunta eh, independentment de si aconsegueix estar l'equip de govern o si estàs a l'oposició uh -huh. quina seria la cosa que et faria més il·lusió contribuir en els pròxims o eh, quatre anys a l'ajuntament potser lloc que em deies abans dequel de l'equipament de, de, de, de, de Can Carreras... És que, és esclar, mm, a veure, mm, hi ha moltes coses que fan il·lusió. Quan tu dius una cosa, una cosa... Llavors, com Això, hi ha molta... Eh, la gent que et fa una entrevista, hi ha molta... Mm, Veure, com diré la paraula, molta tendència mm. a fer digue'm una cosa no, això no és sintetitzar Einstein, digue'm, digue'm, digue'm un llibre digue'm mm. la persona que t'aniries a sopar digue'm el llibre que t'ha més. més la... no, veure, mm -hmm. no hi ha un llibre que m'hagi agradat més no hi ha una persona que m'agradi més no hi ha ningú que m'agradi més hi ha moltes persones que aniria a sopar hi ha molts llibres que m'han agradat moltes pel·lícules i em fa il·lusió a mi el que em fa il·lusió és engegar sa llen. És, és un concepte. Engegar Sallent des, de des de molts àmbits, des de tots els àmbits. Sallent uh -huh. ha viscut quatre anys parat. Uh -huh. I, per tant, nosaltres, Esquerra, i jo particularment dic, Esquerra engegarem Sallent. Esquerra volem engegar Sallent. Si volem govern... que Sallent passin <coughs> coses. governeu com si governeu com si no? Tan I si si no? tant. Ens, ens agradaria que Sallent cinc coses, perquè no passa res. Mm. Doncs el, els... Els diferents eh, entrevistats, i, uh -huh. sempre, i sempre que puc, uh -huh. eh, els hi demano als polítics que disminueixin la, la crispació, perquè penso que no té gaire sentit la, que els polítics que escollim els, eh, els ciutadans, eh, ens, a més de gestionar millor o pitjor, a més de tenir millors o pitjors idees, això, ens paguin amb crispació. Perquè ja que som nosaltres que els, eh, que els, que els escollim, almenys el que voldria més que, que no, ens, no ens paguessin amb aquesta mala moneda. No? I creiem que la crispació és fal, genera falta d'eficàcia i genera problemes i genera eh, complicacions i burocràcia i, i, i embúlics. Eh, tu estàs disposada a treballar a favor de disminuir la crispació en l'Ajuntament? És que veure, Com? qui apliqui polítiques de, de, de crispació nosaltres no apliquem la política de crispació no, no, dic, que la, no, dic, que, no dic que la crispis nosa, tu dic, no, no, nosaltres, la defensem, pot... nosaltres defensem nosaltres defensem mm. els temes mm -hmm. quan una cosa, a veure si tothom estigués d'acord amb tot a l'Ajuntament mm -hmm. tot s'aprovaria mm -hmm. no hi hauria partits polítics, no hi hauria ideologia, mm -hmm. no n'hi hauria cap, a veure, si els partits polítics estem a l'Ajuntament és perquè cadascú i ho trobo molt bé, i a més a més penso que amb la, amb la diversitat és allà on, on es poden arribar uh -huh. a fer coses, eh? per això les, les majories absolutes mm, és molt planer treballar amb majoria absoluta, és molt difícil treballar en pacte, però ajuda uh -huh. molt i t'ensenya molt. A mi em va ensenyar molt i va ser una experiència uh -huh. molt positiva. Uh -huh. eh? T'ensenya moltes coses. Evidentment, quan tu estàs a l'Ajuntament hi ha una manera de fer un tarannà que no és l'apropiat quan tu veus que s'estan fent il·legalitats, quan tu veus que s'està aplicant polítiques d'interès particular i no polítiques d'interès general s'han de denunciar mm -hmm. això és crispar? Jo crec que no, no jo boc. crec que això no és crispar mm. senzillament, tu dius senyors, això no està bé senyors, això no ho heu fet bé Mm, és, el, és el, el mínim que tu pots dir, però clar, és que un, un partit que està a l'oposició ho ha de dir mm -hmm. només faltaria Com si és il·legal ho ha de portar als tribunals Depèn, portar-ho als tribunals és què passa? Jo penso que el camí dels polítics en aquest cas junta, en un poble uh -huh. el camí és la política uh -huh. i s'ha de denunciar i totes les il·legalitats que han passat a l'Ajuntament que sapiguem uh -huh. les hem denunciat uh -huh. i les hem denunciat obertament les hem escrit les hem passat per totes les cases ho hem dit ara arribar a la política jo, ai a la política arribar a la justícia mm, jo no crec que amb els tribunals ni crec en, en que s'hagi d'aplicar una política de jutjats és lo pitjor que es pot fer Mm -hmm. i el millor que es pot fer per aturar un ajuntament si tu vols que un ajuntament no tiri davant, aplica-li polítiques de jutjats a més a més, et diré una altra cosa per aplicar política de jutjat per mm, denunciar és de ser ric i nosaltres de rics no en som perquè a la primera denúncia que pos el primer que et fan fer és dipositar uns diners i nosaltres aquests diners no els tenim Mm, el primer que has de fer és diposidar com a mínim 3.000 euros i si cada vegada que hem de denunciar una cosa hem d'anar dipositant 3.000 euros Esquerra no els tenim Què fem? Doncs apliquem la política i denunciem políticament no en política de jutjat Això és tot aquí acaba l'entrevista Mireia Cortés, candidat del partit d'Esquerra Republicana Ara, oients de Radio Sallent sabem molt més i podem decidir si volem o no volem votar-la aquest programa ha sigut possible eh, gràcies al Martí Torrevedella eh, pel seu control tècnic i de producció, també gràcies a la Mercè Maceda i a Mireia Gilabert de l'Ajuntament pel seu suport incondicional, eh, com sempre, i a J.M. Martín, que us parla. Ningú hauria de votar sense haver escoltat aquesta entrevista a Ràdio Sallent. Passa-ho, es repetirà.